Basme în limba română Tigrul și bizonii A fost odată ca niciodată Patru bivoli care trăiau într-o pădure deasă Ei stăteau mereu împreună Grupul lor era unit Astfel încât toate celelalte animale Mereu se temeau de ei Și printre toate acele animale A fost un tigru De fiecare dată când intenționa să atace Îi vedea împreună și pleca Dezamăgit O, oh, oh, cum îi voi ataca Dacă sunt mereu împreună Nu contează, voi încerca Din nou mâine Într-o zi, cei patru prieteni Au făcut un plan Ascultă, am auzit că iarba De pe cealaltă de pașiște este mult mai gustoasă De ce nu mergem Să luăm prânzul noi acolo Da, da, ar trebui Atunci, de ce mai vorbim încă Să mergem Va, iarbă verde Deja îmi plouă în gură! <laughs> Uitați-vă la acest Nu <laughs> Numai la mâncare se gândește! Au plecat împreună pentru a merge la pajiște Pe măsură ce mergeau înainte, o vulpe i-a văzut venind Era atât de speriată încât a fugit imediat Dar prietenii nu au observat nimic Ei au mers voioși După un timp, au ajuns la pajiște după ce au mers atâta drum, l-a fost foarte foame. În timp ce erau pe punctul de a începe să mănânce, unul dintre ei a spus Să facem un lucru! Lăsați-l pe grăsun să ne vegheze până mâncăm!" Nu este corect! De ce ar trebui să rămân eu în urmă? Și mie mi-este foame!" Va dura mai mult până vei mânca tu! Poți mânca după noi în timp ce noi te veghem. Nu sunt servitorul vostru!" Nu voi rămâne în urmă Voi mânca cu voi Are dreptate Nu este corect să-l facem să aștepte aici singur Serios? Rămâi tu în urmă Cine te crezi? Nu poți să ne comanzi așa Dacă te deranjezi atât de tare Voi pleca imediat Mereu îmi dai ordine Da, tu ești cel care mereu ne dă ordine Da, voi pleca și eu Nu am nevoie de nimeni aici Pot sta și singur Plecați cu toții Poți stă și singur Plecați cu toții Toți patru erau foarte supărați unul pe celălalt Însă nu știau că tigrul i-a urmărit până acolo. În fiecare zi acesta spera că cei patru se vor certa Asta i-ar fi făcut să se despartă și el putea să atace În timp ce se ascundea după iarbă și privea A fost bucuros că această zi a sosit Nu pot să cred ce norocam Acum îi pot ataca și îi pot mânca unul câte unul Cei patru prieteni au plecat unul de lângă celălalt Tigrul i-a urmărit A sărit pe ei unul după altul I-a ucis și i-a mâncat pe toți Atâta vreme cât cei patru bizoni erau împreună Nimeni nu îndrăznea să se apropie de ei Dar de-ndată ce s-au certat și au plecat unul de lângă altul Asta i-a costat viața se spune că unitatea este cea mai mare putere Așadar, copii, de aceea trebuie să rămâneți mereu uniți Niciodată nu se știe ce se va întâmpla în continuare Atâta vreme cât sunteți uniți, nimic nu vi se va întâmpla Victoria va fi de partea voastră Da, zână, ai dreptate! Nu te-ai certat ieri cu Johnny, când a fost numit capitanul echipei de fotbal? Ba da, dar îmi voi cere scuze! Apoi, împreună, vom câștiga meciul! Da, absolut! Pentru că... Să, să fim uniți, uniți este puterea, puterea noastră cea mai, cea de, mai preț. de preț! <laughs>